Роман, отаман Чайка. Автор Іван Корсак. Хто ти? Сам себе словами Пілата тепер можеш спокійно спитати. А може й справді ти, Михайле Чайковський, умив руки від власної долі, як Пілат колись умивав від долі його. Всі інші на твоїх же очах щойно від долі твоєї також умили руки, вмили Ще й охайненько витерли, і тепер усіма покинутий сидиш самотньо на Стамбульському березі Босфору, як сидів дев'ять з лишнім літ тому, досвідком 25 серпня 1841 року. Дев'ять таких ризикових і химерних літ. Як і тоді, пори світанкової, виють пси з європейського боку, а з цього азійського вторить їм шакалів виття занудне. Тоді тебе обіймав страх, як дати раду собі в чужій країні серед чужого люду, мови якого й словечка не тямиш, чого гріха таїти побоювався посольства російського, що пронизало щупальцями нишпорок всю Отоманську імперію. І мало тебе давно-придавно вже на оці. З тими тривожними думками, що муляли душу і млоїли, ти непомітно тоді заснув. А прокинувся від молодійного голосу муедзинів, що кликали на молитву вірних. Зараз так само виють пси і шакали з обох боків протоки цієї. Хлюпає хвиля і знімає солоні бризки з кигіканням пронизливим. Зблиснувши сліпучо білими крилами, спадають на воду чайки і знову вгору злітають стрілами Таке ж високе, неймовірно синє, аж фіолетове небо Наче творець, коли фарбував, зумисне передав йому синьки І так само лунають на стрімкими шпилями мінаретів розлоги голоси моадзинів, Тоді коротенький сон змив теплим літнім дощем твій страх і побоювання Зараз же не сила зімкнути повіки, що почервоніли і пекли Тепер немає страху, зате невизначеність. Млосна й терпка, дошкільніша навіть за страх. Хто ти, поляк? З неіснуючої нині держави Пошматованої і розчавленої Вкотре чужинським чоботом Не раз забризканим кров'ю твоїх родаків Востаннє вже на твоїх очах Кров'ю побратимів повстанців 1831 року, які піднялися Нехай навіть без твердого сподівання Спільно із українцями Істинно за нашу і вашу свободу Чи ти більше козак З українського краю Де вродився, до якого приріс душею І тепер вже не відірватись до віку Інакше душа та стане розчахнутим деревом. Ні Польща, ані козаччина українська тебе тут, у Стамбулі, не мають чим захистити. Польський емігрантський уряд Адама Чорторийського у Паріжі все обіцяє тобі, своєму агентові у Туреччині, виклопотати для недоторканності американське громадянство. Та заблудилося десь воно поміж розбурханих і пінистих океанських хвиль. Нарешті вчора французький посол, милий і гречний Аупік, знічено ховаючи очі, ламким і надтриснутим голосом безвини винуватого офіційно повідомив. Мені прикро, але надалі Франція позбавляє вас своєї опіки. Отож від сьогодні, Міхале, ти ніхто. Цілком безоружний перед царськими нишпорками, які мають право будь-якої митті заламати тобі руки, пов'язати і відправити милуватися не стамбульськими краєвидами, які так нагадують тобі милий Київ, а безбережними та іскристими сибірськими снігами. Те замилування супроводжуватимуть не мелодійні голоси муедзинів, а завивання голодної вовчої пісні, від якої гусне і стигне у жилах кров. Ти ніхто і нічий. Тобі пригадають усе, починаючи з боїв на Волині, але ж долю свою вибирав ти сам і навіть зараз у безвихоті глухій та темній не каєшся. Та доля зростала разом з тобою десь там, в таких неблизьких ниньких краях, на берегах річечки Кодинки, у любих гальчинцях, в селі Житомирського повіту верст за 13 від Бердичева, тодішнього торговельного Єрусалима українського, Русі-Надніпрянської. Ще тільки ти на Божий світ заявився, ще першим криком появу свою возвістив, як дідусь твій повогом прихрестився і вгадав, чи напророкував ту долю. Назовімо Михайлом. Міхалом, хай козацький архангел його береже. Дух шляхетності козацтва, як запах сушеного липового цвіту, припасеного на випадок хвороби на зиму, дух той запорозький у їх домівці був невивітрюваним. Вже за кількох поколінь тебе ледве від землі підріс, взялися вдягати по козацькій, навіть шапку з пером чаплі носив, як в давніх гетьманів України. Вся родина тішилася тим, а вельми твій дядько аж голову від замилування перехилював, бо його улюбленце встав від народження.